Akkor, hogyha van Bibliátok, akkor a Timoteushoz írt második levelet tanulmányozzuk, oké? Okay? És ma be fogjuk fejezni ezt a levelet. És még annyit így előjárom, hogy gondolkoztam azon, hogy mi legyen a következő levél, amiről, amiről tanítunk majd. És, és valószínűleg, hogy Józsué lesz. Józsui lesz. De először a Titus gyorsan még megcsináljuk, jó? Mert Titus az csak pár vers szinte, úgyhogy... Jó lenne, ha meglenne az összes három pásztori levél, ugye, már a weboldalom, akkor meg fogjuk csinálni meg a tituszt. Jó? És utána, hoppá, utána megyünk és József tanulmányozunk, hogy, hogy Kriszti kicsit még türelmesnek kell lennek. Mert ahogy kimondtam, hogy Józsui egyből, ezt csináltam. Jó, tehát akkor Timótaushoz írt második levél, imádkozom, és akkor kezdjük. Atyám, köszönjük neked ezt a levelet, köszönjük azt, hogy így összehoztál minket. Jó jó, együtt lenni, együtt dicsőíteni, úrvacsorát venni, emlékezni Jézusra, meg csak így megállni itt a hét végén. És tényleg köszönöm, köszönök neked mindenkit, aki itt volt. Köszönöm a Zsút is, aki elintézte a srácokat és rohant. Köszönöm mindenkit, aki itt van most, és imádkozunk, hogy áld meg a gyerekeinket ott hátul. Kérlek, atyám, hogy ilyen különleges türelmet adj nekik, meg akiknek pedig tanítva lesz, uram, azokat tanítsa te hogy ne csak egy gyerek szolgálat legyen, ne csak egy ilyen gyerek megőrző, hanem, hanem növekedjenek így benned. Kérlek, hogy áld meg a mi közösségünket is, és szentélek kérek vezess minket át ezen a, az Jézus nevében. Amen. Jó, tehát akkor a hatodik verstől, hatodik verstől fogjuk folytatni, és olyan szomorú ennek a levélnek a vége. Azt írja itt a hatodik versben, mert én immár megáldoztatom az én elközi, elköltözésem ideje be át. Azt kell tudni erről a, a párversről itt a végén, hogy úgy néz ki, hogy itt most már nagyon rosszul álltak párnak a, a dolgai Rómában. Látta ezt az egészet, hogy micsoda korrupt a, az egész döntéshozás, és látta azt, hogy csak játszanak vele, hogy nem igazán akarják... A, nem igazán akarják őt igazán meghallgatni, hogyha elolvasod az apostolok cselekedeteivel ott látni már ennek így a, az előszelét, Pált így maguknál tartogatták mindig így az uralkodók, ez egy ilyen jó, jó aduász volt a zsidóknak, hogy megmutassák, hogy na itt van Pál, neki mi megfogtuk, úgyhogy kezünkbe tartjuk, és Pál látta ezt az egész játékot, és látta, hogy nem igazán lesz semmi döntés, meg az, hogy így közel van a az életének a vége, hogy, hogy ki fogják végezni. És valóban egyébként ugye, ez az utolsó levele, amit, amit írt, és amit, amit itt mi tanulmányozunk. És ami, amiről itt beszél az elköltözés, az egyértelműen így a haláláról, haláláról van szó, amikor várja majd a, a mennyei háza, tehát nem csak egy ilyen átköltözünk, vagy majd megszabadulok, Sőt, majd szó lesz arról is, hogy tudtam, Pál azt mondja, hogy tudtam, hogy megszabadulok. Kérdés az az, hogy hogyan szabadult meg, mi mindig valahogy máshogy gondoljuk a szabadulást. Tehát akkor ez az utolsó levél, itt Pál erről beszél nekünk, és nézzük, nézzük tovább, hetedik vers. A nemes harcot megharcoltam, a futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Volt két dolog mindig, amit egyébként drága Peti barátommal mindig emlegettünk egymásnak, hogy az életünk végén két dolgot akarunk mondani. Az egyik az az, hogy azt tudjuk mondani, mint amit Ábrám mondott, hogy betelve az élettel ment el. Tehát, hogy rendben van. És a másik meg ez, hogy, hogy úgy tudjuk visszanézni az életemre, hogy, a, hogy megharcoltam ezt a csatát rendesen, és a futásomat azt megfutottam rendesen. Szerintem nagyon fontos téma ez, és látjuk Pát, hogy sokszor felhozza ezt a ezt a futástémát. És szerintem fontos lenne neked is, akár már most elgondolkozni azon, hogy milyen jó lenne, hogyha az életem végén, amikor visszanézek, nem, nem azt tudnám mondani, hogy mennyi mindent elrontottam, nem azt tudnám mondani, hogy, hogy mennyire meddő volt az életem, hanem hogyha visszanézek az életemre, akkor azt tudnám mondani, hogy én a futásomat megfutottam. Megharcoltam ezt a harcot, én, én győztem így az életnek a, a végén. Korábban Pál a filippieknek ezt írta, testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem volna, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Szeretném, ha megnéznék itt, hogy hogyan, hogyan fussuk ezt az életet, hogyan kellene egyáltalán ezt a pályát végig rohanni, és az első az az, amit itt Pál ír, hogy ő úgy fut egyenest a cél felé, hogy ami a háta mögött van, azt ő elfelejtette. És előre néz, és így, így tud futni. Na most a filippi levélnek az esetében mire mondta Pál azt, ami, mi, mi volt a háta mögött? Tudjátok, hogy mi volt a háta mögött? Mire érti Pál azt, hogy ami a háta mögött van? Nem emlékeztek rá. Ott felsorol egy csomó, csomó dolgot, hogy én farizeusnak a farizeus voltam én, voltam, én fölülmúltam sok embert a kortársaim közül. Páll egy csomó mindent fölsorolott. nem arról beszél, hogy jaj, a bűneimet mög magam mögött hagyom, és előre nézek. Hanem azt mondja, van egy csomó érdemem, amit a világ adott nekem, amit ők aggattak rám, de engem ez nem érdekel, mert tudom, hogy ez engem nem visz előre igazán. Tudom, hogy mi a fontos megvoltak neki ezek, ő nagyon okos ember volt. Tényleg farizausok között a farizaus volt. És mégis azt mondja, én mindezt megfogom, és ezt igazán szemétnek ítélem, sőt, ott a kakit mond, hogy még, még erősebb legyen, ezt így szokták mondani, hogy nagyon vicces, a kakitéma mindig vicces. De hogy, hogy Pál nem csak úgy nézett rá, hogy ez egy szemét, hanem ez, ez még, még annál is kevesebb. Tehát, hogy ez nem ér semmit. Hogy úgy futok, hogy ez, ami a hátam mögött van, mindez a világi dolog, ez nekem szemét. Ez nem jelent semmit. És előre nézek inkább Krisztusra. Szerintem ez nekünk egy nagyon jó üzenet, hogy, hogy hogyan akarunk futni. Mibe kapaszkodunk. Pálnak volt egy csomó világi érdeme kapaszkodhatott volna benne. Nagyon sikeres ember lett volna belőle valószínűleg, így azt fogjuk látni, hogy a, az élete végén tök magányosan halt meg, mert Krisztust választotta, nem egy sikertörténet. De igazán, ha megnézzük, hogy sikertörténet csak nem az ő szemszögéből, nem ott a börtönbe egyedül. Tehát ő elengedett mindent azért, hogy jól fusson. Szerintem az első kérdés, amit nekünk föl kell tenni, hogy mi hajlandóak vagyunk-e, elengedni ezeket a régi, akár az életünkből régi dolgokat, amik nem, nem kedvesek Istennek, vagy hajlom, hajlom, hajlandóak vagyunk elengedni ezeket, a, ezeket az érdemeket, amit a világ aggat ránk. Azért, hogy Krisztus megnyerjük. A világi sikert, vagy azt, hogy mit mondanak rólunk az emberek, azt elengedni, és úgy futni. Tehát szerintem ez, a, ez az első, amit megnézhetünk itt, hogy így kell futni mert sokszor törbecsal minket, hogy a világ mit mond rólunk. Hogy ők hogyan fognak vélekedni, ha megtudják, hogy keresztény vagyok. Hogy, hogy ők rosszat fognak rólam gondolni, hogyha látják, hogy én Isten tiszteletre járok. De Pál azt mondja, én mindezt a régi dolgot, ezt így szemétnek ítéltem. Azért, mert tudom, hogy mi a lényeg. Mindegy, hogy ők mit mondtak rólam régen. Mindegy, hogy mit mondtak most, nem? Mit mondanak most? ő úgy fut, hogy előre néz, hogy Krisztusra néz. Aztán azt is elmondja, hogy, hogy, a, hogy a keresztény élet olyan, mint egy, egy versenypálya. Azt mondja, hogy nem tudjátok-e, hogy akik a versenypályán futnak, minnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Na, akkor megint kapunk itt egy információt a futásról, hogy aztán a... Hogy azt, így karácsonyi után nehéz a futásról beszélni, de... Azért, hogy, hogy jól fussuk mi is ezt a pályát. És az életünk végén, amikor visszanézünk, akkor azt tudjuk mondani, hogy én jól futottam, én megfutottam ezt. Tehát azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy itt egy verseny van? És itt, itt úgy fussatok, hogy elnyerjétek a díjat. De most gondolkoztam azon, illetve nem tudom, hogy ki az, aki versenyszerűen sportolt valaha életében. Ki van itt olyan? Egy. De tényleg versenyszerűen sportoltál? Tehát komolyan. Akkor voltak felkészülési időszakai Tényleg? És ugye akkor nagyon oda kellett figyelni, hogy mit teszel, mit iszol, mennyit, el, hogy te ennyire nem, akkor ennyire nem sportoltál. De képzétek el, hogy így az ünnepek alatt eh, oda tévedtem egy ilyen eh, Ozon Network nevű helyre, ahol eh, testépítők, testépítők eh, beszéltek arról, hogy mi a fölkészülés, a versenyre. Nem bírom egyébként úgy a testépítőket, úgy, ahogy vannak, Nagyon jó fejek, meg minden, nehogy valaki megverjen, vagy <gül> ha meg hallgatják ezt az, nem erről van szó, csak nem bírom magát a sportot, tehát szerintem, na mindegy, hagyjuk ebből, nem, más szok ki, Te, de az a lényeg, hogy hihetetlen volt, amit előadtak, hogy amikor a versenyre készülnek, akkor mit kell csinálni? Ott kezdődött, hogy azt mondta a srác, hogy mielőtt verseny van, én 10 kilóval nehezebb vagyok, mint ahogy a versenyen kell lennem. 10 kilóval. 10 kilóval, úgyhogy el kell kezdenem nagyon keményen diétázni. Nagyon durván diétáznak. Akkor utána megy az idő, megy az idő, ugye lefogynak, meg mit tudom, mennyit edzenek naponta, háromszor edzenek, meg nem tudom, és akkor ez van, hogy rengeteg vizet kell inni, rengeteg vizet, azt mondta 6 litert. Egy nap 6 liter vizet megiszik. Szerintem minden harmadik percben pisilni jár. De értitek, hogy a, a készülnek a versenyre azért, mert hogyha sok vizet iszol, akkor az anyagcseréje gyorsabb, az izmaidnak gyorsabban épülnek az izmaidnak. És a következő, a végén, és azt mondta srác, hogy amikor meg három nappal az edzés előtt vagyunk, akkor sok vizet isznak, de vízhajtót is szednek, meg mit tudom én, miket csinálnak, hogy teljesen kimenjen belőlük a víz, és ilyen szákások legyenek. Akkor lesznek ilyen nagyon láthatóak az ereik, meg minden, tudod, nagyon csúnyak. Hihetetlen, hogy mit képesek megtenni a sportolók, de beszélhettünk volna úszásról is, mert tatabányán elég erős az úszó szakosztály, és a fiam jár, és látom, hogy mit csinálnak, mielőtt versenyre készülnek. Beszélhetünk volna erről is. Hihetetlen, hogy egy sportoló mit képes megtenni, megmutatom, hogy miért. Hogy kimenjen egy perce és ezt csinálja. Ezért mit képesek megtenni, hogy aztán ők győzzenek. És Pál azért hozza ezt a példát nekünk, Azért hozza ezt a példát nekünk, mert valószínűleg sok ilyen római, eh, római tornát látott, akkor abban az időben ugye a katonáknak ez volt a divat, ugye? hogy versengtek egymással, futottak, meg atlétizáltak, meg ilyesmi. De azt mondja, hogy ti úgy fussatok, hogy megnyerjétek ezt. És egy másik helyen ehhez hozzá Pál azt, hogy ezért én megsanyargatom a testemet. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy Pál nem azt mondta, hogy a kegyelem van, mindegy, mit csinálsz, jó, rendben leszel, meg így is, úgy is növekedni fogsz. Nem. Pál nem mondta ezt. Pál azt mondja, hogy én azért, hogy valami módon kine zárjanak a versenyből, ott azt, a, azt a szót használja, hogy diszkvalifikálni, hogy hiába futsz, de azt mondják, hogy szia, mennyél. Azt mondja, hogy valami módon ki ne zárjanak a versenyből, ezért én megsanyargatom a testem. Tehát ahhoz, hogy mi jól fussunk, itt van ez a nem megváltott test, és semmi baj, semmi baj vele, amikor te úgymond megsanyargatod a testet. Mit jelenthet ez? Kezdjük ott, jó? Ez a nagyon lelki leszek. Akár, bő, ha, amikor bőjtölsz, megsanyargatom a testem, hogy menjek, imádkozzak. És tényleg, ha kérdezed, mi az értelme a bőtnek, kezdj el bőtölni, és meglátod. Hogy a testednek nem kell földolgoznia a gyomrodból érkező adatokat, ezért így jobban tudsz figyelni Istenre. Halá, komolyan mondom. Halá, komolyan mondom. De menjünk tovább. Megsanyargatom a testem. Tudom, hogy egy versenypályán futok, tudom, hogy Jézus ott van velem, tudom, hogy növekedni kell, vagy hát akarok, akkor mit jelent meg, megsanyargatni, mondjuk föl kellek reggel imára? Ez nagyon nem fog neki tetszeni. Vagy tovább fönmaradok, hogy elolvassak néhány részt a Bibliámból. Megsanyargatom a testemet. De tudjátok, mondok még egy példát. Laci barátommal, német Laci ismeritek, furri egy fickó. Egyszer, egyszer beszélgettünk arról, hogy mennyi minden bűn jön az emberre, és így és megesz, megesz minket ez a bűn, és hogy mennyire elegünk van belőle, és azt mondta, azt mondta Laci, hogy ő most elkezdett, hát nem most, ez régebben történt, elkezdett futni, tényleg futni, és onnan szedte ezt, hogy Pál azt mondja, hogy fussunk, hogy jól fussunk, és hogy elkezdett futni, és hogy hihetetlen dolog az, hogyha a testedet elfárasztod, megsanyargatod, nem lesz annyi energiája vétkezni. És ez most nagyon gyakorlati volt, gyerekek. Láttátok, minden oldalról látod azt, hogy ha úgy akarok futni, ha úgy akarok futni, hogy utána visszanézek az életemre, és azt mondjam, hogy jól, jól futottam, akkor tegyük azt, amit pál, itt a második dolog. Akár sanyargassuk meg ezt a testet. Nincs abban semmi baj. Ha látod a gyengeségeidet, tegyél ellene akár gyakorlati lépéseket is. Ne maradj meg a bűnben. Ne adj helyet neki, mert ha helyet adok a testnek, ő élvezni fogja. Sőt, jön, és még többet akar majd. És uralkodni akar majd rajtam. És még egy dolog csak így a futásról, mielőtt tovább mennék. A hogyha jegyzetesz, írt fel a zsidókhoz írt levélnek a 12. részének az első két versét, ott is a futásról beszél. Hogyan fussunk? És itt a harmadik, amit meg akarok mutatni nektek. Úgy, hogy ki rá? félreteszünk, minden akadályt és a megkörnyékező bűnt. A harmadik dolog, hogy hogyan fussunk, hogy amikor visszanézünk, ezt tudjuk mondani. És ez szerintem nagyon, nagyon fontos dolog. Mert ebben, a, ebben az igelézben két dolgot mondtál. A, az akadályokat és a bűnöket, hogy rakjuk félre. Nem is tudom, szoktatok nézni atlétikát? Ki ez, aki szokott nézni atlétikát? Király. Mikor láttatok utoljára sícsizmába valakit atlétikába futni? Láttatok valakit? El tudod ezt képzelni? Most pedig jön a legnagyobb reménységünk. Habdala, Abdala Afrikából. Nem. És ki, ki jön a srác, akire ráraktad minden pénzedet, mert ő a legjobb, és ki jön egy sícsizmába. Hogy lennél, ha? Nem azt mondanád, pedig minden, minden megvolt, hogy győzzön, nem? De rajta van a lábán ez a hatalmas sícsizmát. Hogyan fog ebbe futni, nem? Pál azt mondja, Először rakjuk félre az akadályokat. Nem azt mondtam, hogy nem tudna benne futni, nem? Az ilyen lehet képzelni, tehát lehet a sícsizmába futni. Csak az a baj, hogy nem nyersz. Nem? Így van? Pál mondja először, ha jól akarsz futni, Tehát félre az akadályokat. Szerintem egy csomó olyan dolog van az életünkben, ami nem bűn, de egyszerűen akadályoz, hogy így jól menjünk Jézussal. Például, engem akadályoz, én nekem a tévé az egy ilyen... Az így be tud cippantani. És, és mindig azt, azt szoktam mondani, jó kifogásom is van. Én lelkipásztor vagyok, nekem butulni kell ahhoz, hogy kikapcsolódjak. De aztán csak azt veszem észre, hogy ott ülök. Ott ülök, és már három órája ott ülök. Vagy tíz órája ott ülök. Vagy nem tudom, értitek? És, és azt mondom, jó van mindegy, majd készülök később. Hogy higgyétek el, a lelki pásztornak a lustaság a legnagyobb ellensége. Mert nincs főnököm, aki odalépjen a nyakamra, Vagy, na mi van, mikor lesz már kész. De figyelj ide, ez egy nem bűn tévét nézni, nem? De egy akadály. Ami megakadályozhat abba, hogy én mélyebbre menjek Jézussal. Hogy egy jobb Biblia órát tartsak. Vagy, vagy, hogy, vagy hogy növekedjek. Nem? Neked mi az az akadály, amiben éppen futsz? És nem tudsz futni, mert ott van rajta. Tudod, hogy gáz, de mindig azt mondod, hogy mindegy elmegy, vagy megérdemlem, ugye? Megérdemlem, már annyit szenvedtem. És akkor így elkönyveljük. És ott egy akadály, ami, ami akadályoz. Nem bűn, de akadályoz. És azt mondja utána Pál, hogy és félretéve a bűnt is. A bűnt. Jól akarsz futni? Akkor az első dolgunk az az, hogy egyáltalán a bűnt bűnnek nevezzük. Mert azt vettem észre, hogy sokszor nem vagyok hajlandó szembenézni avval, hogy amit csinálok, az vétek Isten ellen. És ez szomorítja meg őt. Nem régen gondolkoztam ezen újra. Tudjátok, hogyha aki nem imádkozik, az bűn. Tudtátok ezt? És én így ültem, és így rám szakadt ez az igazság. De egyáltalán nem akarok senkit kárhoztatni, jó? Van írgalom, kegyelem. Tényleg, ma? Van, ne, ne üljetek így, hogy áh, egész életemet elrontottam, mert ilyen arcotok van. De, de tudjátok mit? De csak gondolkozz el ezen. Hogy ott kezdődik vala az igazi megtérés, amikor lerakom a bűn, hogy egyetem bűnnek nevezem. A német azt mondja, hogy igen, ha én nem imádkozom, akkor vétkeztem. Vagy akármi. Vagy ha megnézem azt, én vétkezek Isten ellen. Vagy ha így beszélek, azt teszem, én vétkezek. Ott kezdődik, hogy én magam belenézek a szívembe, és azt mondom, nem, ez bűn. Mert amíg ezt nem csináljuk meg, addig nem fog megtörténni az, hogy a bűnt félre rakjuk. Mert sokan sajnálkoznak a bűn fölött, nem? De soha nem térnek meg, nem? Voltatok már így? Jaj, Istenem, úgy sajnálom, hogy azt mondtam, és másnap csinálom ugyanúgy. Istenem, úgy sajnálom, hogy ezt csináltam, és másnap csinálom ugyanúgy. Az megtérés? Akkor? Ha? Nem? Keresztelő János azt mondta, gyertek, teremjetek gyümölcsöket, lássuk. Ugye? Azt mondta. Azt mondja, Pál, ha jól akarsz futni, tedd félre ezeket a bűnöket. És tudod, nagyon jól tudja Isten, hogy mi ezt nem tudjuk csinálni. Tényleg. Pál, írjatok fel, Róma 7. Oké? Okay? Pálot ott leírja nekünk. Egyértelműen. Te ezt nem tudod csinálni. Nem fogsz tudni jót csinálni. Ennek így kell neki menni. Igen, ez bűn, de nem tudom megcsinálni. De hát akkor mi van? Milyen jó, hogy kaptuk Jézust. És milyen jó, hogy van nekünk a Szentlélek, akihez imádkozhatunk. Hogy töltsön be minket erővel. Hogy mégse bukjunk el. És igenis, a Szentlélek erejével Sikerül győzni. Ezt Jézus megmutatta nekünk. De ott kell kezdődnie, hogy oké, okay, ez bűn, és ezt én félre akarom tenni. Akkor látod, hogy így kell futni. Így nézzük ezt a versenypályát, hogy, hogy aztán visszanézünk az életünkre, azt tudjuk mondani, hogy igen, jól futottam. És szerintem pár minden beképzeltség nélkül mondja ezt. Ezért azt mondja az Epézusi levélben, 5. részben, 14-től olvasom, 17-ig. Ezért mondja, serkeny föl, aki alszol, és támadj föl a halálba, és felragyog neked a Krisztus. Meglássátok azért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Azért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akarata ott Pál itt az efézusiaknak úgy írja, mintha így megtapasztalta volna, hogy milyen az, amikor, amikor nem lépünk. Hogy csak jön a nap napra, és már megint nem léptem, és megint elbuktam, és megint ha már megtapasztalta volna, nem? Vegyétek meg Áron is az időket, mert ezek csak gonoszok. Úgy írja napokat, hogy csak jönnek, és, oh, és egyre rosszabb. És talán már te is tapasztaltad ezt, hogy megy az idő, és oh, kiszabadít már meg. Pál azt mondja, tudod, mit? állj meg, és vedd meg Áron azt az időt. Tudod, mit vedd meg ma este. És tudod, mit jelent, azért fizetni kell, amikor valamit megveszek, azért fizetni kell, igaz? Lehet, hogy azzal fizetsz, hogy ma nem nézed meg az NCIS tengerészeti helyszínelők című filmet, hanem kinyitod a bibliádat, és olvasol pár részt. Vagy legalább az elejét ne nézd meg! De leg, ma, hogyha leültök a tévére, jusson eszetek be. Német, Jani. Ja. Ne. És csak vedd meg, Áron. Vedd meg, Áron az időt. Mert tudod, hogy jó neked. Tudod, hogy az segít a futásba. Ne higgy a sátánnak, aki azt mondja, hogy nem kell, hogy tápláld a testedet nyugodtan. Sanyargasd meg azért, hogy jól fussunk. Azt mondja, legyünk bölcsek. Neked mibe kell ma bölcsnek lenni? Melyik terület az, amin, amin bölcsnek kell lenni azok közül, amit felsoroltam? És így folytatja Pál, 8. versen, 4. részben. Végezetre eltetetett nekem az igazság koronája, melyet megad nekem az Úr a napon, az igaz bíró, nem csak nekem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Itt pedig látunk egy, egy másik hozzáállást. Ugye Pál azt mondja, hogy ő jól futott, Megnézzük, hogy hogyan, hogyan fussunk. Pál pedig azt mondja itt, hogy és végezetre, Vége van az életemnek, és nekem el van téve ez a korona, én gyűjtöttem kincseket, hűséges volt ugye a kötelességében, amit Isten odaadott neki, azt végig, végig vitte, mindannak ellenére, ami, amivel szembenézett, és, és nyugodtan azt tudtam mondani, hogy hát én kész vagyok szembenézni így, a, így az igaz bíróval, aki előtt majd mindannyian megállunk. Mindannyian megfunkálni Isten előtt, és mindannyian gyűjthetünk kincseket a mennybe, ugyanúgy, mint, mint Pál. És ehhez nem, nem, nem nagyon sokat fűznék hozzá, de a Máté evangéliumában ezt írja a 6. részben, 19. versről a 21-ig. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly, meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják, mert ahol van a ti kincsetek, ott van a szívetek. Sokan használták ezeket az igeverseket arra, hogy ha hát, zsákba kell öltöznünk, és semmit nem szabad összegyűjtenünk, nézzünk ki úgy, mint a hajléktalanok, mert ez, ez a Jézusi hozzáállás, de vajon Jézus erről beszélni? Nem, én azt gondolom, hogy inkább a másik oldalával van sokszor a problémánk, hogy nincsenek itt se kincseink, de nem gyűjtünk a mennybe se kincseket. Inkább ezzel van a gond. Nem tudjuk azt mondani, hogy ó, micsoda kincseim vannak, mekkora milliárdos vagyok. Szegényén, és elkezdjük ezt szegényén. Ha ez lenne... Ha annyim lenne, ha megnyerném a lottó 1,9 milliárdját, akkor adnék a gyűlinek, meg mindent adnék, meg szolgálnék. Ugye sokan vannak így, hogy ha ez lenne, de nem, nem akkor kell szolgálni, ami talán soha nem lesz. Azt mondja, azt mondja Jézus, hogy na itt van ez a hozzáállás. Gyűjthettek kincseket a mennybe? Pál azt mondja, nekem el volt rakva a korona. Gyűjthetünk mi is kincseket a mennybe? De vajon gyűjtünk-e kincseket a mennybe? Hogy teszünk-e olyan dolgokat, ami, ami Isten előtt kedves, és, és a mennyekbe kincseket ad nekünk? Teszünk-e jót egymással? Megáldjuk-e egymást? segítünk -e egymásnak? Egy csomó minden van, amiben kincseket gyűjthetünk. Imádkozhatunk egymásért. Az a baj, hogy ezt se csináljuk. Sőt, azt szoktam észrevenni, hogy inkább az ön sajnálat oda visz minket, hogy már inkább magunkkal foglalkozunk, hogy nem másokkal. Tudod, mint az az egészséges, hogy mindegy, mi van ma itt, mennyi kincsed van, az a lényeg, hogy kezdj el kincseket gyűjteni a mennybe. Egy ilyen életet élni, hogy amikor odaállunk Isten elé, akkor nem mondja azt, hogy hát gyerek, amit építettél a házadba, az mind <gül> Te meg itt vagy mesztelenül. <gül> mindannyian ott fogunk állni. És én azt remélem, hogy mindannyian kincsekkel teli, jutalommal teli, amit Istentől kapunk. Mert nekünk is megvan a jutalmunk a mennyben. Olvassuk a 9. 10. verset. Igyekezzél hozzám jönni hamar, mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodva, ami nem azt jelenti egyébként hozzáteszem, hogy ő elment a világba. Oké? Okay? Tiszta? Mindjárt egy kicsit elmagyarázom. Ragaszkodva, és elment e, Tesszalonikába. Ezt a kimondhatatlan nevű e, ő pedig Galáciába, Titus pedig Dalmáciába. Néha jobb, hogy nem olvasok föl neveket, mert az inkább rombolnak, mint építenek akkor nagyon érdekes egyébként Démász. Mert őt egyébként megemlíti máshol is Pál, de korábban úgy, mint, mint egy mint aki üldözi őket. És most meg itt van, itt van mint egy testvér, és még egy dolgot látunk, ami nagyon érdekes, hogy Pál az élete végére Totál egyedül maradt. Ezt senki nem gondolta volna, hogy... Senki nem gondolná, hogy Pál így halt meg. Azt gondolná, hogy, hogy teri haverokkal, és mennyien voltak. De... De gondolkozzatok ezen. Abban az időben Pálnak a barátjának lenni, azt szerintetek mit jelentett? <tosz> <tosz> az azt jelentette, hogy az életeddel játszol. És itt igen, voltak emberek, akik valószínűleg úgy voltak, hogy, hogy igen, ők nem voltak készek azt mondani, hogy hát én itt halok meg veled, Pál. És, és elmentek. Ott hagyták. És tudod, én se vagyok, vagyok kész mindig azt mondani, hogy sőt, eddig még szerintem nem voltam kész azt mondani, hogy itt meghalnék most Jézusért. De remélem, hogy Isten kegyelmet adna, hogy egy ilyen, ilyen pont jönne. Féltették az életüket egyszerűen. Amikor, amikor ott volt ez a választás, és egyedül maradt. Én olyan sokáig azt gondoltam Párról, hogy, hogy ő egy népszerű, erős fickó volt. Nem tudom, hogy ti hogy gondoltok Párra? De igen, kicsi volt, meg vékony, meg csúnya óra volt, mondják róla, meg minden. De úgy, úgy gondoltam mindig rá, hogy ő, ő, ha most így idejött, ne, akkor kiállna, és karakán, és kemény, és egyből megmondaná, hogy mire költsük az adakozást, és mire ne, és hogy, tehát, hogy ő ilyen, de aztán Isten annyit formált rajtam, és ez még inkább hozzátette ahhoz, amit gondolok ma párról. Azt gondolom, hogy Pál gyenge volt, azt gondolom, hogy Pál erőtlen volt, azt gondolom, hogyha ide bejönne, meglepődnénk, hogy... Mennyire össze lehetett törve a teste. Te elképzelted már, hogy, hogy egy jó párszor hajótörés szenvedett, megköveszték, megveszőzték, kiűzték, te, és abban az időben nem volt olyan orvos tudomány, mint most. Én azt gondolom, hogy Pál talán sántított, és itt az élete végére egyedül maradt. Mindig azt gondoljuk, hogy, hogy Jézussal járni, az csak jobb lehet akkor nekünk. De Pál élete az bizonyítja, hogy, hogy igazán nem. Sőt, elmondja nekünk a Biblia, hogy akik kegyesen akarnak élni, azokat mindig üldözni fogják. Akik jól akarnak futni, azokat mindig üldözni fogják. És őszintén, néha nekem, nekem ez az, ami, ami megállít, hogy tudom, ha jól döntök, üldözés jön. Ma oda hozzám egy srác, képzeljétek el. És azt mondta, körülnéztem a gyűlibe, és azt látom, hogy mindenki, aki oda magát, keményen megy előre, az beteg lesz, elmegy, elmegy az úrhoz, ablava, is így sorolta, és így mondta az embereket így a gyűlibe. És azt mondja, hát én komolyan meg vagyok ijedve. <gül> Ez ijesztő, Nem. De tudod, mint nem egyedül kell ezt csinálnunk, jó futni. Ha igen, ha én, mint német Jani és az a srác ott állnánk, akkor szomorú dolog körülnézni, és elkezdhetjük magunkat sajnálni. De tudod, hogy van nekünk a Szentlélek? Ő az, aki erő nekünk. Ő az, aki akar segíteni, hogy igenis, annak ellenére, ami körülöttünk történik, meg hogy üldöznek, meg lehet, hogy egyedül hagynak, lehet, hogy egyedül érzed magad, de mégis jól fussál, annak ellenére, amit így érzel, ahhoz nekünk a szentlélekkel, És olyan jó, hogy ő csak kérni kell. Minden nap, amikor fölkezd, imádkozd, hogy Uram, töltsd be túlcsordulásig a lelkeddel. Hogy ma tudjak, jó apa, jó férj, jó melós jó, egyedülálló minden, ami éppen vagy. De hogy jól fúzd azt a pályát, ami előtted van. Ne, ne legyenek furcsa elképzeléseink Jézus, a Jézussal való járásról. Tényleg. Nézd, Pál itt tök egyedül volt. Olvassuk. Egyedül Lukács van velem. Igen, ő volt az egyetlen. De egyébként a végén-végén már ő sem volt vele. Egyedül Lukács van velem, Márkust magadhoz véve, hozd magaddal, mert nekem alkalmas a szolgálatra. Még egy érdekes dolog, amit meg, meg akarok itt említeni. Úgy néz ki, hogy Pál csak így itt a levele végén így gyorsan elmond néhány dolgot nekünk, de ez szerintem nagyon érdekes ez is. Ugye Lukács volt vele, egy doki ő orvos, és itt Márkus, Márkust említi. Tudjátok, hogy ő Márk, és hogyha megnézed, Megnézed az, Eva, az apostolok cselekedeteiben, róla van egy érdekes történet. Hogy amikor elmentek az első missziós útra, Pál, Pál Barnabás, és Barnabásnak az unokaöccse, Márk. Ha? Mit szólsz hozzá? Milyen biblikus neve van? Látod? És akkor maguk mellé vették, és elmentek, de azt látjuk, hogy Márk valami oknál fogva, Visszafordult, ott őket. Lehet, hogy a nehézségek, nem tudjuk, hogy miért. Lehet, hogy megijedt az egésztől, ami, ami történt, de, de Márk visszafordul oly, olyannyira, hogy amikor a második missziós útra indulnak, és azt mondja Pál, hogy na menjünk, menjünk újra, és látogassuk meg azokat a, azokat a gyülekezeteket, amiket alapítottunk, akkor amikor barnabás azt mondja, hogy és vigyük Márkot is, Pál azt mondja, nem, nem kell, nem kell a nyafi. És én el tudom képzelni egyébként, hogy Pál egy ilyen fickó lehetett. Hogy, mert azt mondja, aki már egyszer elvált tőlünk, megbízhatatlan volt, az most ne jöjjön megint, és majd megint nem bizhatunk benne. Milyen érdekes, őróla van itt szó. És itt Pál azt mondja, hogy küld el nekem őt is. Sok időt telt el. Sok, sok időt telt el. És látod, mégis helyreálltak a dolgok, és olyan jó, hogy hogy a keresztény gyülekezetben közöttünk mindig, mindig lesz neki nézeteltérések. Szó, szóval, hihetetlen, hogy már eleve a férfiak és nők között. Tehát én mostanában olyan sokszor állok ilyen helyzetekben, hogy így állok, és azt, azt mondom nekik, hogy figyeltek. azért nem értitek egymást, mert te nő vagy, te meg férfi vagy. Kész. Ennyi, és megoldottam az ügyet. Hogy így éljetek meg, Csak annyi a különbség. Tehát annyira... Rengeteg nézeteltérés van, és lesz is a gyülekezetben közöttünk, mert egy rakás bűnös ember vagyunk. Így van. Sok nézeteltérés. De ez azt jelenti, hogy mi rossz gyülekezet vagyunk? De egyáltalán nem. Különböző életkorú, különböző hátterű emberek összejönnek. Ezt régen úgy hívták, hogy diszkó. Csak rengeteget ittunk, és nagyon jó el voltunk egymás mellett. De itt vagyunk, különböző helyekről, együtt vagyunk, és Isten azt mondja, hogy szeressük egymást. Persze, hogy lesznek nézeteltéréseink, És lehet, hogy így, hogy majd azt mondjuk, hogy jó, akkor egyelőre ne szóljunk egymáshoz, jó, csak így maradjunk, így külön. Ez nekem segít. Ugye lehet, hogy ilyen lesz. De olyan jó, hogy, hogy Krisztusban meggyógyulhatnak ezek a dolgok. Míg a világban egy kapcsolat úgy tönkre mehet, hogy soha többet nem beszélnek egymással. Krisztusban meggyógyulnak dolgok. És még egy dolgot vegyetek észre. Szerintem Pál megbocsájtani megbocsájtott gyorsan. Tehát nem volt az, hogy a haragot tartotta Pál ilyen sokáig. Szerintem megbocsájtott gyorsan. De ugye a bizalmat azt sok idő visszanyerni valakinél, nem? És ezt, ezt viszont vegyétek mindig figyelembe. Vagy lehet, hogy megbántjátok majd egymást, Megbocsájtani gyorsan lehet, azt mondani, hogy oké, okay, meg ez meg is történik, ezt higgyétek el, hogy oké, okay, nem haragszom, semmi baj, de, de higgyétek el, a bizalmat, azt nehéz, nehéz visszanyerni. Az hosszú idő sok embernél. Úgyhogy ha így vagy éppen valakivel a gyülekezetben, oké, okay, megbocsájtottatok, és nem úgy viselkedik veled, ahogy, ahogy régebben, csak adj időt neki. Adj időt, hogy helyreálljon a kapcsolat. Mert a bizalmat az nehéz visszaszerezni. Tényleg. És az, az nem is egy ilyen sátáni dolog, hogy valaki nem bízik benned azonnal. Hát ott Pál azt mondja, hogy én nem bízom ebben a srácban, de aztán eltelik sok idő, és itt végül azt mondja, hogy küldjétek nekem őt, mert ő hasznomra van nekem. De olyan jó, hogy Krisztusban az lehetséges, hogy ezek a kapcsolatok meggyógyulnak. Tizenkettedik, tizenharmadik vers. Tikikuszt pedig Efézusba küldtem. Felsőruhámat, melyet Troászban, Kárpusznál hagytam, jöttödben hozd el a könyveket is, kivált kép a tekercseket, vagy nem tudom, hogy nálatok, hogy van, talán hártyákat, vagy valami ilyesmi. És, és ez nekem nagyon tetszik, hogy, hogy Pál csak egy gondolat ide, állítólag rengeteget olvasott Pál. Rengeteget olvasott. És ugye tudjuk azt, hogy kinél tanult, melyik volt a nagy név, kinél tanult, tudjátok-e? Gamalielnél tanult, igen. Ez, ő egy nagy, nagyon híres rabbi volt abban az időben. Tehát ő, ő nála tanult, és azt írják róla, korabeli történetírok párról, nem Gamalielről, hogy nem lehetett elég könyvvel ellátni. Tehát, hogy ő, hogy ő rengeteget, rengeteget olvasott. Azt is látjuk így az igében, hogy meggyanúsítják a, a, a, avval, amikor Félix előtt Bizonyságot tesz, Pál, hogy a sok tanulás elvette az eszedet. Te bolond vagy, Pál. A sok tanulás elvette az eszedet. De tudjátok, mit mondok? Hogy szerintem ez a jó tanítónak az egyik ismérve, hogy sokat olvas. Hogy sokat olvas. Ugye van az a magyar mondás, amit ide tudnék idézni, hogy a jó pap holtig tanul. Az a baj, hogy nem vesszük komolyan ezt a mondást, mert valahogy komolyan kéne venni. Mert az egyik pásztorom, a kedvenc pásztorom azt mondta egyszer, és ez beleégett ide az agyamba. Azt mondta, ha egyszer abba hagyod a tanulást, akkor abba fogod hagyni a tanítást is. És ez így igaz. Ha te úgy érzed, hogy el vagy hívva, hogy taníts, akkor tanulj akkor tanulj minden nap. Nekem minden területen vannak könyveim a lakásban. Tudjál, a vécén, a mindenhol van valami könyv, hogy, hogy olvassak. Pedig én őszintén gyűlölök olvasni. Komolyan, nem tudom, hogy hogy vagytok vele, és most ne botránkozzatok meg rajta. Nehezen is olvasok, én egy ilyen parasz gyerek vagyok, még mindig, de de tudjátok, de, de hiszem, hiszem, hogy ezt nekem kell csinálni. Kell csinálni azért, hogy tudjak beszélni. Kell csinálni azért, hogy növekedjen itt a tudás, az ismeret. Hogy növekedjen a gyülekezet. Nekem ez az ajándékom, én ezen vagyok hűséges. Még ha nehéz is. Még ha meg kell sanyargatnom ezt a, ezt a testet, akkor is. Neked mivel kell megsanyargatnom a testedet? Te elhívásod, micsoda, amire el vagy hívva, és oda kell adnod magad. Nekem ez nagyon tetszik, hogy itt az utolsó napjai vannak talán és hozd el a könyveket, könyveket hozd el, ne felejtsd el ezeket. És aztán ezt olvassuk a 14-től. Az érzműves Sándor sok bajt szerzett nekem, fizessen meg az Úr neki cselekedetei szerint, tőle te is őrizkedje, mert szerfelett ellenállt a mi beszédünknek. Első védekezés a ma senki sem volt mellettem, sőt, mindjárt elhagytak, ne számítassék be nekik. Nekem ez nagyon tetszik, hogy... Most megint egy kis kérdés. Hol látod, hol látod ezt, a, ezt a mondatot, ami itt a végén van? Ne számítassék be nekik. Kereszten, és aztán van még egy hely. Az már nem Jézus, segítek. István, igaz? És ki volt ott, amikor Istvánt megköveszték, és amikor István mondta ezeket a szavakat? Ki volt a ruhatárszolgálat? Pál. Azt olvasott, hogy ő ott ült, és nála voltak a felső ruhái azoknak, akik megölték István, és végignézte, hogy István azt mondja, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit csinálnak. És azt gondolom egyébként is, hogy a végig tanulmányozott Pál leveleit, hogy hihetetlen nyomást vagy nyomot hagyott István beszéde pálnak a prédikációiban, meg a leveleiben. És látod ezt a hozzáállást, hogy á, ne számítasson ezbe. Egyedül hagytak minden, de ne számítasson ezbe neki. Szerintem ez is fontos egy, egy jó futáshoz, hogy jól fuss, hogy ilyen hozzáállásod legyen így az emberek felé. Aki tele van haraggal, azt meg fog a haragja. Tényleg. Hogy legyen megbocsátásunk feléjük, hogy igen, elhagytak meg, ott lehettek volna velem. Hát mi van, nagy Jézus követők nagy volt a szátok, amikor menni kellett, és akkor most, amikor velem kéne lenni, akkor nem vagytok. De pár megbocsájtott nekik. De szerintem ez egy fontos dolog, és benne van a mi atyánkba is, ugye, ahogy Jézus tanít minket imádkozni. Hogy bocsáss meg nekünk, mint ahogy mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Szerintem ez egy fontos dolog, hogy legyen megbocsájtás az ember életében, ha jól akar futni. Ez az egyik legfőbb ismérve egy kereszténynek, vagy kéne, hogy legyen. De megint mondom, ezt nem egyedül kell csinálnod. Ezt nem lehet csinálni. Mert amint megbántanak minket, azonnal valami bennünk az igazságért kiállt föl, nem? Mennék vissza. És ha nincs, ami kontrollálja, akkor mindig az lesz, az igazságunkat akarjuk. De ott van nekünk a Szentlélek, akit adott nekünk az Atya, hogy betöltsön minket, és hogy az egyik gyümölcse az az önkontroll. Az, hogy tudod magad kontrollálni. És milyen jó, hogy ő csak, kér, ő csak kérni kell, és jönni fog. És a 17. vers, de az Úr mellettem állt, és megerősített engem, hogy teljesen bevégezzem az ige és hallják meg azt az összes pogányok, és megszabadultam az oroszlán szájából. Hogy mit jelent az, hogy megszabadultam, azt nem tudom pontosan. Lehet, hogy Nérót hívja oroszlánnak, és már úgy néz erre az egész, hogy vége van, és, és megszabadultam. De ne felejtsétek el, hogy abban az időben divat volt, oroszlánok elé dobni embereket. Lehet, hogy épp egy ilyen incidenstől szabadult meg, nem tudom. Én azt gondolom a szövegkörnyezetet végignézve, hogy ő, ő már lerakta az életét, és azt mondta, hogy megszabadult az oroszlán szájából, Nérónak, az idióta császárnak a, a, a szájából. Tudod, Jézus azt mondta, hogy üldözni fognak minket, hogy le fognak tartóztatni, hogy mindenféle nehéz dolgon megyünk át, de soha ne aggódjunk, hogy amikor oda hurcolnak minket a bíróságok elé, ugye, és itt Pál valószínűleg Néró előtt állt, nem tudjuk, mit mondott neki, de oda hurcolnak, akkor ne aggódjunk, mert megadatik nekünk abba az órába, hogy, hogy mit mondjunk. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog. Mert Pál arra volt elhívva, az apcsal 9-ben látott, ha jegyzetelsz, 9-15-ben, hogy ő bizonyság legyen majd királyok előtt, nagy emberek előtt. Jézus megragadta Pált, ugye? És most ott állt Néró előtt, és biztos lehetsz benne, hogyha Pál kinyithatta a száját, akkor ő biztos, hogy bizonyságot tett Nérónak. Azt is mondják egyébként történészek, hogy Néró aztán megőrült, ugye? Hallottátok ezt? Fölgyújtotta Rómát? És ráfogtak keresztényekre? És aztán elment valami szigetre? Hallottatok róla? Milyen érdekes ez nem? Láttatok, volt már egyszer egy ilyen ember. Úgy hívták, hogy Pál. Amikor nagyon durván hallotta az evangéliumot, azt olvasott, hogy ment, és hurcolta ki a keresztényeket, és üldözte őket, nem? Ő neki jobb vége lett, mint Nérónak. De tudod mit? Kérdés az az, hogy te megén mire használjuk ezeket az alkalmakat, amikor úgy néz ki, hogy egy nagyon szorult helyzetbe vagyunk, és mondjuk valaki előtt számot kéne adnunk. használjuk ezeket az alkalmakat? Milyen érdekes az nem, hogy <kül> hogy Pál talán nem így gondolta el a római utazást, nem? Talán úgy gondolta, hogy na, összeszedünk egy missziós csoportot, egy jó kis evangra, Bekopogunk Néróhoz. Lenne itt egy kis dráma, amit előadnánk, beengedtek? Ott, abban a pillanatban leszúrták volna, nem? Kicsit máshogy alakult. Talán imádkozott Pál azért, hogy hadd menjek Rómába bizonságot tenni, de nem így. És most ott volt Rómába. És bizonságot tett. Abba a helyzetbe. Én olyan sokszor vagyok olyan helyzetben, hogy bizonyságot tehetnék. És néha tényleg olyan emberek előtt, akikhez mások nem jutnak el. Ha? Találkoztam mióta a budapesti gyűlőben vagyok, ez nekem ilyen jó dolog, mert én gyerek vagyok, de ilyen sztárokkal képzeljétek el. Komolyan, amit tévében látod őket, meg minden. És sokszor csak így ott vagyok, hogy... Szia! és bemutatnak, mint lelki pásztor, és én csak így mosolygok. Elmondhatok erről egy rövid sztorit, nagyon jó lesz. Ki ismeri Kim hatchcraftot, Nem, de ismerjétek? Figyeljetek, ez a fickó a Michael Jacksonnal, ha meséltem a sztorit, akkor már nem mondom meg ezt. Nem, szakszofonos, világhírű, tényleg. És a Michael Jacksonnal vették föl a nem tudom melyik albumán ő játszik. És a feleségét Kimnek úgy hívják, hogy Hani. És Hani már így izgult, hogy ha találkozok a Michael Jacksonnal, mert találkozni fognak, ugye, a férje ott zenél, és akkor a stúdióba ott lesz majd a Jackó, mondták, hogy jön be. És hogy majd hogyan fog neki bizonyságot tenni, és 800-szor elgondolta, hogy majd mit fog mondani, meg mindent, teljesen megvolt a terv. És belépett a Michael Jackson, ugye, ott a stúdióba, és tudjátok, hogy neki van egy majma. Volt, amíg élt. Mármint a Jacko. Volt egy majom. A majom biztos még él. De tudjátok, hogy van egy majva. És vé hozta a majmot is. És kezet fogtak így, amennyire lehetett. Így a hánival, És a honey ott volt a pillanat, és csak ennyit tudok mondani. Jó a majmod. <gül> <gül> és kész. És így le lemerelve. Tudtad, hogy olyan sokszor vagyunk mi is így, nem? Ott van az alkalom, és tényleg néha olyan embereknek, akikről itt el tudnád mondani, hogy ez, én most itt nagyon véletlenül vagyok itt, és tudom, hogy azért vagyok itt, hogy ő hallja. Voltam már így, mitől valami igazgató előtt, hogy senki nem jutna be a gyűliből, nem tudnánk bemenni, hogy hoztunk egy drámát, bemutathatjuk? De te ott állsz előtte. Mint amikor én az ország legnagyobb idegsebészével beszélgettem, meg evangelizáltam hogyan hát az Ádámot műtötték, ugye, hát elég gázos a sztori, de ez a srácet soha nem állt volna meg egy utcán, hogy meghallgasson téged, hogy elmondd az evangéliumot. De ott ült velem szembe, egy apukával szembe, akinek a fiát most fogja műteni. És arról beszéltem neki, hogy hát Isten kezében vagyunk, ugye? Szóval értitek, hogy hány ilyen helyzeted van, ami Szinte már azt tudnád mondani, hogy most, ha visszagondolsz, hogy az is az volt, és az is az volt, és az is az volt. De tudjátok mit? Nem kell egyedül csinálnunk. Legközelebb, amikor ott leszel ebbe a helyzetben, csak állj meg egy pillanatra, és csak kiállj föl, Uram, add a lelked, add a lelked, hogy most tudjak beszélni. És Jézus megígérte, hogy megadatik nektek abban a pillanatban. De tudom, sokszor mi visszavonulót fújunk. Á, inkább nem beszélek, majd holnap, majd máskor. És Isten tiszteletbe tartja a szabad akaratodat. Ő nem fogja azt mondani, hogy igen, te visszavonulnál? Nem, menjél, mégiscsak. Mondja. Isten nem fog ilyet csinálni. Szeret téged, Amikor én visszavonulót fújok, akkor akkor Isten azt mondja, jó, akkor nem. De mennyivel jobb lenne, ha kihasználnám azokat az alkalmakat, amik, amik adatnak nekem, hogy olyan embereknek beszéljek, akik talán soha nem hallanák az evangéliumot. És talán őértük kéne imádkoznunk, hogy Uram, adj nekünk lehetőségeket, hogy ezeknek az embereknek, amikor ott vagyunk, akkor bizonságot tudjunk tenni. És még egy pár igazs is befejeztük. 18 és megszabadított engem az Úr minden gonosz cselekedettől, és megtart az ő mennyei országára, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen. Azt mondja Pál, megszabadított engem az Úr. Nem tudjuk pontosan, hogy mire gondol, de mondom, ahogy ezt nézem, a megszabadítás az a halál volt számára itt. Isten nem csak úgy szabadíthat meg, hogy mindig meggyógyít, mindig rendben vannak a dolgok, Istennek a legnagyobb szabadítása az az lesz, amikor kivesz minket én ebből a világból. Az lesz a legnagyobb szabadítás. Én nekem így nagyon nehéz volt, nem tudom, hogy vagytok vele, de így, és meg most is nehéz az agyamat mindig erre ráállítani, hogy, hogy Isten nem mindig úgy gondolkozik, ahogy én. És tényleg egy kicsit olyan mennyi nézőpontból nézni ezt a világot, hogy nem csak az van, ami itt van. Mert csak az van, ami itt van, akkor az szomorú. Az nyomorult. De én azt gondolom, hogy ez a mai részünk inkább felemelt a tekintetünket, hogy nézzünk mennyei módon, hogy fussunk úgy, hogy, hogy majd odaérjünk, és ott legyünk, és a kincseink ott legyenek nekünk. Hogy nézzünk egy ilyen mennyei nézőpontból. És én arra bátorítalak, vagy kérlek inkább benneteket, hogy ezen a héten, hogyha újra átolvassátok majd ezt az igerőzt. Gondolkozzatok ezeken a dolgokon. Gondold át, hogy te neked miben kéne változtatni, te neked hogyan kéne futni. Gondold át, hogy te imádkoztál ma a lélekhez, hogy töltsön be, hogy legyen erőd. Vagy csak kesereks, mert látod ezeket az e hívásokat Istettől, és azt mondod, hát én ezt soha nem tudom megtenni. Igen, ha egyedül vagy, soha nem fogod tudni megtenni. De ezért van Isten lelke neked, és ezért van az ima időd, amit Áron is meg kell venni, hogy ott beléd tölthesse ezeket. Úgyhogy befejezésként elolvasom az utolsó pár verset, és aztán imádkozunk. köszöncs Lehet, hogy nem kéne elolvasnom. <síthat> <síthat> <síthat> Oké, okay. köszöncs Priszkát és Aquillát, ugye ők voltak a készítő kollégák és Onesifó háza házanépét, Erásztus Korintusban maradt, Trofimus pedig Milétumban hagytam betegen. Igyekezzél télelőtt eljönni, köszönt téged Eubulus, és Pudens, és Linus, és Klaudia, és mind az fiak. Nagyon érdekes, hogy ezek római nevek. Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel, kegyelem veletek, ámen. Emlékeztek rá, hogy azt mondta Pál, hogy, hogy az ő fogság az előmenetelére lett az evangéliumnak? Azt mondja, hát ezek így köszöntenek benneteket, ezek a rómaiak, akik hallották itt Isten igényét. Imádkozzunk! Uram, köszönjük neked, köszönjük az igédet, és én nagyon azért imádkozom, nagyon-nagyon, hogy ne legyen ez csak néhány igevers, amit elolvastunk, néhány gondolat, amit ma meghallgattunk, hanem kérlek, Uram, hogy ezek a gondolatok, a Te gondolataid vezéreljék így az életünket. Uram, ad, hogy mi jól fussunk. Add, hogy értsük, lássuk, hogy mi igazán kincs, és add, hogy megvegyük áron az időket, hogy nem újanak el a napok, csak gonoszul a fejünk fölött. Kérlek, Istenem, és imádkozom, Atyám, hogyha van itt valaki, olyan, aki így úgy érzi, hogy, hogy igen, így vétkezett, hogy elrontott, és vissza kell jönni az Úrhoz, imádkozom most érte, Uram, hogy kérlek, bátorítsd fel a szívét, a kegyelmeddel vett körül. Köszönjük, hogy van kegyelem. És Istenem, inkább azért imádkozom, hogy segíts nekünk a bűn, bűnnek nevezni, hogy megtérjünk. Imádkozom, hogy, hogy vond őt vissza magadhoz. És Uram, ha van itt olyan, aki nem ismer téged, nem hívott be még az életébe, akkor arra kérlek Jézus, hogy találkozz velem ma. Kérlek Uram, hogy változtasd meg az életét, hogy lépjél be az életébe, hogy, hogy tudja azt mondani, hogy én a szívemmel, a szívemmel hiszem, és a számmal vallom, hogy Jézus az Úr. Atyám, kérlek, és imádkozunk a városért hogy minél több ember megtérjen, és kérünk azért, Uram, hogy azok az emberek, akik ott voltak a karácsonyi Isten tiszteleten, és nem hívők voltak, Uram, imádkozunk, hogy Te, Szentlélek, ott vagy velük most, és ne hagyd őket így aludni, hogy így ne hagyd békén őket azokkal a gondolatokkal, amiket hallottak. Uram, kérlek, hogy használd a gyerekeket, akik ott voltak, hogy a szülőket csak meg, megérincsed. Atyám, köszönjük neked, hogy Te vagy az, aki munkálkodsz. Szeretünk Téged, Uram. Áld meg most a közösségünket Jézus nevében. Amen. Ha a